بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حمدنا رب بن خصنا بمحمد وانقلنا من ظلمة الجهل والضياجير الحمد لله الذي هدانا بعبه المختار من دعانا اليه بالاذن وقد نادانا لبيك يا من دللنا ووعدنا Sallallahu alaihi wa sallama wa baraka alaihi wa ala alih Limpahan puji kehadratullah subhanahu wa ta'ala Yang telah menuntun setiap keadaan hambanya menjadi mulia Tuntunan luhur yang membawa kebahagiaan Kenihamatan dan keselamatan yang abadi yang telah diberikan kepada setiap hamba-hambanya yang terpilih menjadi mulia, yang terampuni dari setiap dosa, yang termuliakan dari setiap kehinaan, yang celaka menjadi selamat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menuntun dalam setiap kejadian hikmahnya dunia dan akhirah. Beruntunglah bagi mereka yang memahami panggilan Allah yang memahami kelembutan Allah Yang memahami apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun menyintai seorang hamba tersebut Limpahan puji Allah Yang telah menetapkan waktu dan tanggalnya Agar hamba-hambanya ini selamat Dari berbagai macam tipuan-tipuan dunia dari tipuan-tipuan dosa yang menggelapkan zahir dan batin Allah hadirkan satu sosok yang menjadikan sebagai sirajan munira menjadi jalan penerang di setiap zahir dan batin agar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa yaitu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah khairus sirajil munir Sebaik-baik perjalanan seorang hamba yang membawa cahaya yang gelap menuju cahaya yang dicintai oleh Allah Subhanahuwataala itulah cahaya Sayyidina Muhammad oh, say hey. Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disabdakan oleh beliau melalui riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa berkata Allah subhanahu wa ta'ala jika Ahab Allah Al-Abdah Nadijibril, apabila Allah telah sampai mencintai seorang hambaNya, maka malaikat Jibril itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allahayyubu Fulanan Faahhibhu. Maka malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai hamba Aku dengan apa yang Kucintai Faahhibhu. Maka malaikat Jibril itu diperintah oleh Allah untuk mencintainya. Wahai buh Jubril, lantas malaikat Jubril itu mencintai Fulan bin Fulan. Maka malaikat Jubril memanggil penduduk langit. Bayuna di Bayuna di Jubrilu fi ahli sema. Maka malaikat Jubril itu mengumandangkan syiar kepada penduduk langit. Inallah wahai buh Fulan Maka diumumkan oleh malaikat Jibril bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan padaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan. Maka cintailah mereka wahai penduduk langit. Maka penduduk langit itu mengatakan "Tumma yud'a lahu ar wa ahbibuhu." Maka malaikat penduduk langit itu ikut mencintai Sebagaimana cintanya malaikat Jibril dan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya aku telah membenci sifulan Wahai malaikat Jibril fa'abqidu Maka bencilah dia sampai disuruh oleh penduduk langit Sesungguhnya penduduk langit mengikuti perkataan Allah Dan perkataan Jibril alaihissalatu wassalam apa yang menyebabkan tandanya Seseorang Allah ini benci dengan seorang hamba tersebut Karena dia menghinakan Sayyidina Muhammad Karena dia benci dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun benci dengannya Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah Maka Allah juga rindu berjumpa dengannya Barang siapa yang rindu taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah rindu menerima taubatnya. Barang siapa yang istighfarnya diterima oleh Allah, rindu dengan istighfar kepada Allah. Allah pun rindu untuk mengampuni kepada hambanya. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Allahu alaihi wasallam beruntunglah orang-orang yang telah mengikat hatinya sanubarinya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah menyelamatkan telah menyiapkan kenikmatan dan kebahagiaan serta keselamatan yang abadi tidak ada keselamatan kenikmatan dan serta kebahagiaan yang abadi terkecuali ittiba' al-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada malam hari ini Allah menetapkan kepada kita dengan panggilan-panggilan hikmahnya iaitu Dengan adanya suatu tempat-tempat yang mulia yang dijadikan khusus Dan dijadikan tabarruq Dan dijadikan tempat ilmu, tempat zikir Ini adalah salah satu Allah ingin memuliakan hamba-hambanya Dan setiap kejadian itu bukanlah hasil dari perbuatan makhluknya Melainkan dengan kehendak dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pada malam hari ini Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam Memeritakan Ba' fadl al-tasbih Wa dhikrullah Dan Abi Hurairata Radiyallahu anhu waradah, kala, wa radha Kala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sallam Man qala subhanallahi Wabihandihi Fi yawmin mi'ata marah Hukta khatayahu, Wa inkana mitla Zabadil bahr." Now you Orang siapa yang mengucapkan zikir dengan kalimat tasbih Bahaanallahu bihamdihi fi yumin miatamaratin hutat khata yahu wa inkaat mislu zabadil bahr Orang siapa yang mengucapkan atau berzikir kalimat tasbih mausyiyullah dari segala pujiannya fi min di setiap harinya seratus khutpat khutayahu wa inka namithla zabadil pahar Maka Allah akan menghapus segala dosanya seperti buih di lautan Inilah kedermawanan Allah dalam limpahan anugerah hampunannya Cuma hanya membaca zikir tasbihnya seratus kali Allah ampuni itu dosa walaupun banyak seperti lautan itu seperti dibuih di lautan Allah Allah Allah sangat murah sekali kalau mudah dari Allah subhanahu wa ta'ala Al imam Nawawi menukil hadis ini dosa-dosa kecil ini sangat mudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali dosa besar Allah akan mengampuni setiap dosa yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di lisan, yang ada di hati, terkecuali dosa besar dan dosa besar ini terkecuali bisa dihapus dengan taubat. Begitu juga Nabi SAW alaihi meneruskan dari beberapa hadis la kalimatani khafifatan 'ala al-lisanin thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahl azim. Dua kalimat yang memberatkan timbangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pujiannya itu kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahl azim. Iyan itu yang telah memberatkan segala timbangan itu kata Nabi yang sampai kepada Allah kalimat sehingga hati ini tersucikan dengan tasbih tersebut dan juga Nabi SAW dia jadikan ini tasbih itu sebagai cahaya batin, binur al-batin, binur al-ilmi wal-fahmi. Allah jadikan cahaya ilmunya, cahaya kefahamannya karena ada pensucian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zahir dan batin. Masal al-ladhi yadhkuru rabbahu wal-ladhi la yadhkuru masal al-hayy wal-mayyit. Rumpaman orang yang mensucikan Allah, berfikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Iaitu perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati Orang yang mendapat kesucian dari Allah yaitu orang yang berkas Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti dia mendapatkan BINURIL HAYATI WA ISRAQIHA Mendapatkan cahaya kehidupan dari Allah Mendapatkan cahaya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nukil oleh Imam Nawawi bahasanya tidak bisa kalimat ini untuk menghapus dosa besar terkecuali dosa kecil Kalau dosa besar itu dengan bertawbah Tawbah dengan taubatan nasuhah Baru dosa besar itu diampuni oleh Allah Kalimat inilah yang menyempurnakan kesucian seorang hamba setelah tawbah Beruntung orang yang melazimkan kalimat tasbih ini Yang di dalam kitab Ihya Ulamuddin El Imam Ghazali mengutip daripada kalimat tasbih bertanya ada seorang laki-laki datang -laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesulitan dalam kesempitan dunia kata nabi qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih bacalah engkau di waktu fajar sebanyak mi'ata sebanyak mi'ata marrah seratus kali sebelum salat subuh itu salat fajar maka Allah akan menolongkan dunia untuk Allah akan mempermudah rezeki untukmu, kata nabi. Alhamdulillahhirabul alamin tasbih ini juga mempengaruhi dalam kehidupan jiwa dan kehidupan zahir kita dalam aktivitas segala keadaan karena sebab tasbih inilah yang menjadikan pengalang orang tersebut menjadi musibah. Ya, itu datang seorang laki-laki datang bertanya tentang begini dan begitu dalam kehidupannya diperintahkan oleh Nabi apa bertasbihlah kepada Allah ketika datang fajar sebelum subuh salat subuh sebelum salat subuh itu kan salat fajar setelah salat fajar itu kan Ya, tasbih itu. <tuh> Kalau kita dawamkan kalimat tasbih itu sebagai pemula dalam kehidupan maka Allah permudah rezeki itu. Kenapa? Karena tasbih itu adalah tasbihnya para malaikat Dan Imam Ghazali mengatakan Setiap huruf yang bertasbih Mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim Astaghfirullah Allah jadikan setiap hurufnya itu adalah khadimnya Khadim dalam setiap waktu dan keadaan Kenapa? Karena kalimat itu kalimat yang mencecikan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga para malaikat Malaikat Jibril A.S. berkata Lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia kubur Apa yang dia katakan, hamba ku kata malaikat Jibril, ya Kubur Mereka itu bertasbih kepadaMu ya Allah. Wujub birunak, wajamadunak, wujumajudunak. Wa Mereka itu membesarkanMu ya Allah, memujimu ya Allah. Dan bersujud kepadaMu Ya Allah. Meninggikan kalimat-kalimat-Mu. Allah berkata bagaimana? Fayaqulu azza wa jalla al-ra'uni. Apakah mereka melihatku? Kala yakuluna la wallah gala malik tibri. Mereka tidak melihatmu. Ma ra'awkah? Mereka tidak melihatmu, Ya Rabb. Fayaqulu ta'ala ta ka'ifalawra'ayni bagaimana kalau dia melihat aku maka malaikat jibril tidak mampu untuk menjawab itu pasti mereka akan melupakan segalanya. ini qala ya ghulu la ra'au ibadatan wa ashadda tamjidan wa akthara laka tasbihan qala ya qulu pamma yas'aluni qala yas'alunakal jannah qala yaqulu ta'ala wa hal ra'awha Walla yaqoolu wallah ya Rabbi ma'rufa wahha walla yaqoolu fagayfala au an nahumra bertanya lagi mereka mendatangi mu bertasebik bertabur memujimu ya Allah meminta surga maka Allah bertanya lagi wahil wahha apakah mala hamba mala hamba itu telah melihat surga lah wallah walla yaqoolu fagayfala au an nahumra wahha bagaimana kalau seandainya dia melihat surga ya, pasti berbata belum melihat saja sudah yakin yaquluna ra'awnahum ru'auha apakah mereka mengetahui tentang surga telah melihatnya asyadda 'alayha hirasan wa ashadda laha wa azamma fiha mereka itu dimuliakan dengan doa-doa mereka dari kumpulkan dengan apa yang mereka doakan Allah akbar wa la ta'ala wa mimma yata'awadhuna qalu yaquluna minan nar marakay ya allah pada pelindung padamu dari siksa neraka dari masuknya neraka pertanyaan ini sama dari Allah wa hal apakah mereka telah melihatnya la wallah marauha wala yaqulu taala fa kaifa law bagaimana kalau seandainya dia melihat raka itu betapa dahsyatnya dan menyakitkannya Allah Allah Yakulu na law raauha kanu ashadda minha seandainya mereka melihatnya maka sangatlah keras di dalamnya firaran wa ashadda laha mahafah maka mereka tidak akan sanggup tinggal di dalamnya. Galayaqulu ta'ala wa ushhidukum saksikanlah wahai malaikat anna inni qad ghafaratu lahum sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Qala yaqulu mala'ika al mala'ikati fihim fulanan laysa minhu inma ja'a al hajat qala ta'alahumul julasa ulayashka bihim jalisuhum maka allah berkata kepada malaikat saksikanlah wahai para malaikatku sungguh aku telah mengampuni mereka yang berkumpul berzikir bertasbih membesarkan allah subhanahu wa Wada fulan bin fulan disebut nama allah subhanahu di antara mereka inma ja'a al hajat Sesungguh banyak apa yang mereka hajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala digobrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah satu diantara mereka hajat itu digobol oleh Allah walaupun belum melihat Allah tapi Allah sudah gobol diantara mereka punya hajat dunia dan akhirah semoga pada malam hari ini Allah gobolkan setiap niat dan hajat kita Allah gobol singkirkan dari segala musibah dunia dan musibah akhirah walaupun kita tidak melihat Allah namun Allah melihat kita lagi kita walaupun kita tidak boleh melihat Allah, Rasulullah bertemu Rasulullah Namun Rasulullah melihat kita Walaupun kita tidak melihat surga Namun kita beriman dengan adanya surga Walaupun kita tidak melihat neraka, Namun kita beriman kepada neraka Dan segala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita beriman Ini yang membuat doa kita tergobol Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi kami berhajat pada malam hari ini Dari setiap dosa yang ada di dalam lisan kami Yang ada di pendengaran kami Dan pandangan kami dan hati kami dan seluruh tubuh kami Kami Ya Allah ampuni segala dosa kami Ampuni segala dosa kami Ampuni segala dosa kami, segala dosa kami Zahir dan batin Pada malam hari ini kami bertawbah Atas setiap hasil dan dosa Yang disengaja maupun yang tidak disengaja Ya Rabbi kami beriman Apa yang kau katakan kepada Malaikat Jibril Dan kau umumkan kepada Malaikat Jibril Dan penduduk langit Ya Allah kami beriman kepada perkataan Nabi Muhammad SAW Allahu aleyhi wasallam. Kami duduk di terasmu. Anak Abu Kabi bin Aik, meskinu Abu Kabi bin Aik, masakinu Abu Kabi bin Aik, bicara Abu Kabi bin Aik, syailu ya, ya rahim. Puji kami dengan luhuran. Puji kami dengan Hari ini demi kemuliaan bulan Muharram, Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, sayangi kami, ampuni dosa kedua orang tua kami yang masih hidup belum pahi kebergahan dan kebahagiaan, yang telah wafat hujani mereka dengan rahmat serta ampunan demi kemuliaan majlis raudhatul maha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi kemuliaan dan keagungan rahmatMu, rahmati teguhku tadi, rahmatMu melampaui dari pada kemurkan. Dengan rahmatmu Wahai yang maha memiliki rahmat Hujani mereka dengan ampunan Serta kebahagiaan dan keselamatan Ya Allah kami tidak mengetahui Keadaan mereka di alamul kubur Pastikan mereka mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah jagalah anak dan istri kami Saudara saudara kami Tetangga kami Muslimin muslimat Singkirkan kami dari segala musibah dunia dan musibah akhirat Jadikanlah kami golongan orang-orang yang taqwa Golongan orang-orang yang ujarak Golongan orang-orang yang mencintaimu Golongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Golongan orang-orang yang mencintai para syuhada Golongan orang-orang yang mencintai para salihin Golongan orang-orang yang mencintai para aulia Allah Kulangan orang-orang yang mencintai para ulamah al-amilin. Berahmatika, ya arhamar rahimin. Jangan pisahkan di antara kami, ya Allah, di yomil makhzar. Terkecuali dengan pertolonganmu dan syafaatmu. Jangan kau pisahkan kami, ya Allah, di antara kami yang hadir. Ya Allah, memandang wajahmu dan memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jangan engkau telak doa kami yang hadir. Dan pastikan kami, ya Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan pastikan kami wafat dalam keadaan usul khatimah. Ya Rabbi kami tidak tahu di mana kami akan wafat. Tak itu di jalan, tak itu di rumah. Atau di manapun kau yang maha mengetahui setiap keadaan itu terjadi. Ya Allah kau yang mengetahui keadaan kubur-kubur kami di mana kami akan dikubur. Ya Allah ya Rahman ya Rah Jadikan kubur kami, kubur yang membawa cahaya, yang membawa kasih sayang. Jadikan kubur kami, kubur-kubur raudah -kubur. min riadil jannah. Taman menuju surkamu, taman menuju perjumpaan padamu, Taman menuju perjumpaan kepada kekasih-kekasih kami. Ya Allah, ya Rahim. Jangan kau jadikan kubur-kubur kami, kubur-kubur yang membawa kegelapan, kubur yang membawa, membawa siksaan, kubur yang membawa derita yang pastikan keadaan kubur kami kubur yang membawa cahaya kubur yang membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah amal taubat kami. Terimalah istighfar kami. Terimalah salawat kami. Terimalah salawat kami. Terimalah, salawat kami. Terimalah salam kami atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah segala aktivitas hidup kami dengan amal Allah Ya Allah jangan kau buka segala alam kami dunia dan juga akhirat. Pastikan kami orang-orang yang terampuni dari setiap dosa. Pastikan kami orang yang terampuni dari setiap dosa. Kami adukan setiap kelemahan dan kelalaian kami dalam ibadah dan doa, namun rahmatMu yang membuat kami tidak putus asa Ya Allah, namun rahmatMu yang membuat kami tidak putus asa Ya Allah, rahmatMu Ya Allah mendahului daripada murgamMu Ya Allah, panggilanMu yang membuat kami tidak putus asa Ya Allah, Ya Allah. عندنا هذي غامي يا الله طلع يا, يا, يا الله ونحن أقرب من قبل الوريد وقلبي رجعته للورث الغامي يا, يا الله اني غريم يا الله ان يا الله segala مصيبه الدنيا مصيبه اخره Oh ya Allah Allah ya Allah Kala oh, ya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ardoluna maghuduna wa nabiyuna min qabri كل وقت حق <تصفيق> عليها نهيا عليها نموت عليها نبث إن شاء الله تعالى من الأمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اطب علينا انك انت التواب الرحيم يا اراحم الراحمين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 يا, رحم <تصفيق> يا رحمة الرحيم يا الله يا الرحمن الرحيم يا الرحمن الرحيم فرعي على المظلمين مجيء <مي> الرسول <طوحا> <جد ربنا> بالقبول وهب لنا كل صال <سول> ربي استجب <دي> في عين الأنار والآل يرمل قراب والصحبي والتابعين sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da'wahum fiha subhanallahi wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil